Salmul 289, Cununa Sfântului Ioan Casian. bucură Sfinte Casian, fiindcă drumul cel dumnezeiesc al gândului l-ai străbătut și în mănăstire ai intrat. bucură Sfinte Casian, fiindcă filosofia ochii minții ți-a luminat. bucură Sfinte Casian, fiindcă în pustie de săvârșirea, prin ispite și nevoințe ai câștigat. Bucură-te, Sfinte Casian, fiindcă după bogăția lăuntrică a sfinților părinți cu râvna prin pustie ai alergat. bucură Sfinte Casian, fiindcă Sfântul Ioan Gură de Aur, ca preot la Constantinopol, te-a binecuvântat. Bucură-te, Sfinte Casian, fiindcă printre apărătorii Sfântului Ioan Gură de Aur cu vrednicie ai stat. bucură Sfinte Casian, fiindcă la Marsilia două mănăstiri ai întemeiat. Și în Biserica Sfântului, icoana Domnului, ai vegiat. Bucură-te, Sfinte Casian, fiindcă prin cărțile tale ai zidit mințile și inimile celor ce te-au ascultat. Bucură-te, Sfinte Casian, fiindcă o punte între Biserica de răsărit și cea de apus ai așezat. Bucură-te, Sfinte Ioan Casian dincă de cununa de raze a Duhului Sfânt vrednic de